محمد رسول الله محمد رسول الله ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Për kulle muhdetetin bid'a Për kulle bid'atin dalale Për kulle dalale tin finnar Të gjitha falenderimet, lavdhërimet, adhurimet tona i të kënë allahu të mërnuar Aje është i vetë mi cili meriton të adhurohet Aje është i vetë mi cilë na begaton me begatit të ndryshme në Aje është i vetë mi cilë na ruan nga gjdo e keqe Andaj edhe aje është i vetë mi të cilet i aqushtojm veprat e mira. Dhe ai është i vetmi nga i cili shpresojmë ta shpërblen për to veprat e mira. Dëshmoj se nuk më leton ta adhurohet me të drejtë askush pas Allahut Azza wa Jell. Dhe dëshmoj se Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam është Rabb dhe i dërguar i fundit i Allahut Azza wa Jell. E dërgoi Allahu i mëdhenuar që të na nxjerr nga errësirat e ndryshme Në dritën e fesë së Allahut, të na nxirrë nga devijimet dhe lajthitë e ndryshme në udhëzimin e fesë së Allahut. Të na nxirrë nga trillimet beshtytnit në bindin e besimit në Allahun Te baraka ve taala. Vëllezër të nderuar xhamatli, njeriu nga natyra e tij, edhe pse është një krijese përsojtur, edhe pse ati Allahu Gjelle Gjelaluhu i abesoj u dheqen e tokës dhe i anënshtroj krejeset e tjera me gjith vlerat, privilegjet, gjitha mundësi dhe afsi që Allahu i adha njeriut me gjithat kë njeri mbetet i dabët me gjithat kë njeri mbetet të ketë nevoj për përkrajen e dikuj tjetër mbetet që në rastet e caktuara të mbetet i paft, pa i pa mund shumë për të të i kaluar krizat, sprovat e ndryshme. Andaj, duke unisën nga kërë realitet, Allahu i madhnuar obligon në mënyrë të prerë besimtarët që ata të bashkëpunojnë dërme dvete, dë që ata të jenë solidarën dërme dvete, dë që ata të janë gjesin krahën njëri tjetrit në raste kura i tjetrit ka nevoj. Ne për të gjojmë, se muaj të torë është shpalë muaj i solidaritetit. Ande në vazhdimësi, lezojmë, shojmë reklamat të ndryshme që nëzisin që t'jemi solidarë. Gjithashtot, raportet që vinë nga qendra të ndryshme të studimeve dhe analizave, që esin në pa një nivel të lartë të varë frisë në Kosovë, ma dje qështë Si pas asaj që pa të më rasin të ndëgjëm ditëve të fundit Afër gjysme e populatës jetën në nënvije në varëfris Andaj gjysme asë fukare nuk janë Ma fukare se fukare t'janë Dhe gjithë kja përbën një shqetsim për neve Që dikosht të jetë afër neve Që dikosht të jetë me mesin ton Që dikosht të fletë gjuhën ton Që dikosht të ndanë së bashku me neve qilin ton dhe tokën ton që dikush së bashku më neve të apin ujde nje që ne epim dërsa barku ju në tjeti mbushur e barku i ti tjeti zbrazët Këtë fej e refuzan Kështon nuk nje islami i thartë të vetë Prandaj edhe muaj i solidaritetit Për para kësaj jemi për para një feste që simbol të saj kryesur e ka solidaritetin Për krahjen Andaj në këto ditë si kur që e dini Yje men edet e qurban Bayramit, është duke u ofruar Allahu na sjell me të mirën e me hajrin, është i obliguar theria e qurbanit për ata që ka mundsi dhe kjo jep për shkak se Allahu ka nevojë për ata të mishë për ata gjak, por për shkak të këtij solidaritet të përkohshëm. Andaj sa vjen në Kur'an, Allahu i manua na obligon që ne muslimanët të mit paistër me ndjenë ndihmshmërisë, me ndjenë mëshirës, me ndjenjen e per krahjas së vllaut ton që kemi pranveti. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne sa dikthe na ka përkrahur dhe na ka nxitur dhe na ka thirrur, duke thënë se nuk është musliman i drejt ai që flet me bark të ngopur ndërsa fëqiu i tij nuk e ka mbushur barkun e tij. Sa era Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mërzitur kur ka pa njerëz që i kalonin Uria. Dhe ka nxitur që njerëzit të sillin nga shtëpitë tyre tëra çka kanë oportunduar që musliman tin tamam sikurse një ndërtesë, tamam sikurse një kështjell, sikurse ato tjegullat që forcojnë njëra tjetrën, kështu të musliman plotsojnë njëri tjetrën. Por ajo që dua ta them në këtë hutbë, jema'it e nderuar, nuk ka të bëjë e tëra me këtë pjesë fola. Edhe pse duhet në këtë rast të jemi shumë korrekt, shumë të kujdessum, të jemi shumë në nivelin e përgjegjësisë që më të vërtetë do lutojm, sikojm, kërkojm dhe atje ku gjojm njerë që kanë nevojë për kafshat në gojës, mos të hezitojm, ose të ndojm nga ajo që kemi, ose spaku të lajmërojm ata që kanë që t'ju ndihmojnë. Po nuk është kjo brengë e imë vetme. Po brenga e uris, brenga e përkrahjes, brenga e solidaritetit. Ka shbrenga e imë dhe juva, por nuk përfundon kjo brengë ime vetëm te aspekti material vetëm të ngopja e barkut. Edhe pse kjo është shumë e anësishme. Me punë kam në brin teatër. Në çoftëse është alarmante dhe në çoftëse është shqetësuese dhe obligohemi që të mobilizohemi për solidaritet, për shkak se niveli i varfërisë po rritet. Atëherë në çoftëse bëjmë anketë të njerëzve që janë të varfër por jo në barkun e tyne janë të varfur në shpitën e tyre, se kanë ushqy shpitën me namaz, se kanë ushqy shpitën me gjuma, sa do të të helpë përqindje varfris në vendin tonë, do të i kalonë varfri në barkut, e në këtë rafës, a nuk do të jemi solidar, a nuk do të shqetsohemi dhe të mobilizohemi që dhe këta njerëz ti nzirim nga varfria, edhe këta njerëz ti shpëtojmë nga shkatrimi që po i kanose dhe po i rizikon, duke filluan nga familje tona, Allahu جل جلل و ابليغان që ne musliman mos taruan fen veç për vete, që ne musliman mos taruan namazin veç për vete, që ne musliman mos taruan Kur'anin veç për vete, por këtë tan don me të gjitha ata që i don, ua don të mirën. Nga se një njeri me deg gauria, vallahi është katastrof, vallahi është fatkeçi, por tek fundit shpresojmë që tek Allahu جل و علا a gjện më të mirën, e pagun Allahu me xhenet. Nëse një familian na vdes pa thën namaz, Ku e kemi mjëtën të ka lau atër për te? Në qovëse një desë e kur a lau në sejtës i kara, ka shku fukaren veprat njëre të ka lau gjëlle uala, e ku e kemi gushlimin atër për këtë të ka lau gjëlle uala, a nuk duhet e për këtë të shqetsohemi, a nuk duhet e për këtë të solidarizojme dhe së bashku të aljuftojmë varfrin e praktikimi të fesë, varfrin e njerëzve në rafsh në punëve të mira, Nga sa nuk është varfëri, vetëm mungesa e parave. Nuk është varfëri, vetëm mungesa e bukës. Nuk është varfëri, vetëm mungesa e mililit. Wallahi varfëri më e madh është mungesa e namazit, mungesa e përmanesa e Allahut azhual. Varfëri është mungesa e udhëzimit, është mungesa e njerëzve në xhami. Edhe kjo është varfëri që duhet neve si musliman të na shqetësojë. Andaj edhe këtrat duhet të jemi solidar, të bashkunoim bashkëarest që ti vksilem njerzit tek xhamia, tek namazet, tek udha e drejt, që të ushqen edhe ata me këtë ushqim pa të cilën nuk ka jetë, pa të cilën nuk ka shpëtim, pa të cilën nuk ka dritë, pa të cilën nuk ka prosperitet, nuk ka zhvillim, nuk ka përparim, nuk ka azh. Prandaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam një nat dhe mditën e nderuar u ngret u ngrit nga ushtrati i ti. tij në piesë një shtyrë të natës, dhe i tha, antarët familjes, ngretu një, piesë të natës, s'ka namazë obligativat herë, nga se jatsia kur të falet, të i nësaba namazë të të, të bërshë nukimë, namazë i natë është vënetarë, me gjithat, ingriti antarët e familjes, dhe u tha, ngretu një, ngretu një dhe falu një, nga se sot, sonte, Allahum ka lemruar për një fatkeci që do t'i godet njerëzit andaj ngritun e dhe mbrojni nga kja duke i rrutur Allahu Gjela Gjelaluhu shiko si ka dukuar familiar të vetë se si duhet të ruemi nga të qijat të mbrojni nga fatkeci duke ju këthyur namazit Aisha radi Allahu anha thot Muhamidi sallallahu kure ka plantët dhe një breng dhe një telashe dhe një fatkeci, qëfar pëndët? Shpejton të namaz Prandaj Ne që insistojmë Ne që kemë dëshirë Që pasartë zvetan të ulojmë Kështëpia komode Që ulojmë pasuri Kjo nuk është të keqenë Hëmdule asasht me halal është mirë Mirë pa krasë angazhimit Krasë prokupimit tonë Që të jemi solidarë me të tjeret Në rafshin material Të jemi gjithashtu solidarë edhe në rafshin shpirtnorë Edhe në rafshin fetarë Dhe gjithashtu të Ne që insistojmë që fmive tanë, brezëve të arshëm, të jollojmë një gjendje më të mirë ekonomike, më stabile, më qëndrushme në rafshën material. Të jemi gjithashtu të këmgullës, të jemi gjithashtu të gjemaditë ndërruar, edhe nga ta që insistojmë që të jollojmë një gjendje më stabile, shpirtrore, fetare, që kur vdes haqiju në shtëpi, më smshelet, kur anë në shtëpinë e ti. Çe kur të vdes në namazin në shtëpinë e tij, mos të mshelet dera e namazit dhe mos të mshelet kibla na shtëpi, po let dalin pe një, dalin 3, 4 të tjerë. Kënd na shqetëson. Kënd na shqetëson që ndoshta ndoshta ka mundsi të ketë shtëpi që nëse vdes ai që falet, s'ka kush në atë shtëpi thot Allahu Akbar. A nuk ka shqetësuse? A nuk është kjo për të brengosht? Një sikurse po na brengosht niveli i lartë i varfërisë që janë përfshi gati gjysma e popullatës së vendit ton. Andaj Llallallah na e manduar që të na bën nga ata që bashkpunojnë bashkëarest që ta luftojnë varfrin spirituale, që ta luftojnë varfrin fetare, që ta luftojnë rrezikun që po i kanosin njerëzve për shkak të mungesës së punëve të mira, për shkak të mungesës i ibadetit, për shkak të mungesës së namazit, për shkak të mungesës së leximit të Kuranit, të përmanesë Allahu xherra xheranu ekstremar. Andaj, edhe kjo duhet tjetë pjesë e angazhimive tona, edhe kjo duhet të përshijet në kuptimin tonë të solidaritetit për krahjas, ndihmes, e kështë mëradh, e jo të përkofizot, vëtëm në aspekti material, dhe të jemi të knaqër, kur dikutja kemi ngohë për barkun, ndërso menja ka me të preshtë, zemra ka me të preshtë, atërë qfar kemi arritë. Besoj që çdo kush pe juve pajton me mua se nuk mund të gëzohemi atë kësaj arritje, ne çu si gëzohemi me tëma të lakur diku t'jamushim barkun ushqim. Elusallahu ne madnuar që Allah, Huala, për për mbush të na imbush bashët me ushqim. Edh çdo fukaran i Allahu xhelle wala t'jamush barkun me ushqim. Mos t'jekim për bukë për ujë. Askush. Por gjithashtu të të mbush tëpi atëna me namaz e mbush të mbush tëpi atëna me përmendje të Allahut azza xjal e me Kur'an, nga se ky është ushqim që pa të nuk e jetë. Edh ky është ushqim që pa të razikomen e mas të madhe allah nai fal me katet tona andaj kërkoni falen nga allah xhella uala nga sallallahu te barekota ne shfales dhe ash meshirues astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala khairi khalqi allah ajmain Në bina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa mëntabiham bi ihsan ila jomidin Allahu Jalla Jalalu në Kur'an dhe zëndëruar, thot Ja Ejuha në ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa ku duhen nasu valhijara Wallahi kjo ajat duhet të traket në zamën e qdo kujt për neve kjo ajat duhet të ndikaj në ndërgjësimin dhe vedesimin e qdo kujt për neve Nga se është tirje nga Zotë i gjithësis Dejtuar gjdo kujtë pjeneve Qka thot Allah u gjëlluar anë këtë etë O ju që keni besuar Besoj që të gjithë ju jo, Pa e ndini vetën të thirën me këtë thirje Nga se të gjithë jini nga ta që keni besuar O ju që keni besuar Ruane vetën e juaj Vetën vetën e juaj Jo, edhe familit e juaja Nga zjarë i gjëhnemit Kushtë pjeneve ka qef nesër me e pa diken Po vuan Jo përshka këtë varfis dhe us Por pëvuham përshka këtë munges e punëve të mira. Sy që është konë zemrë me pasat minë tënë, ka, ka rëkullisë të shtëpe prej urisë. Si do këtë dikujt për neve me e pa dikën që ju ka tha buza e s'ka ujt me idhonë. E ka dashamirë, e ka dashunë, e ka prindë, e ka djallë, e ka vajzë. Si do këtë puna? Vëllohi, i donë zemrë me i dolë për veni. Donë don mëlqie dhe mushnit me ju do për gjysë nga sikleti madhë. Dhe s'ka faj S'ka faj se me drejt e ka Kure shte ka hjek i veti E qëfar të mërmen e nesër Kure shte se i jot i jafër të jetë Përshka këtë mungesë së namazit Dhe vebër të mira Dhe tasht nuk rëkulisët Nuk rëkulisët në dhomë Përshka këtë orisë Po rëkulisë Allahun gjëhënem Përshka këtë mungesë së namazit E atër që shka me konë zemra jote E atër që shka me konë gjendja jote Pra e të j mos të insistujmë që vetëm aspektin material, vetëm aspektin ekonomik të asikrujmë, edhe kërti rëndësishëm, mirë për të në dhejmë edhe kërti kërshë në falet, edhe të insistujmë që gjdo kënë të avim nga ta që i bina laudë në sejgjde, nga që edhe kjo është të shqim, si kur që e përmenda me heret. E lësë Allah në madhuar që kuda në bot e në veqa din vendin ton, që ka njerës, muslimen, ma dje qëfar dë Nga uria dhe etja Allahu Gjelle Ho'ala Ti furnizën me begatit nga aj E lësë Allah në madnuar që Të ngop Zemra tona me iman E të ngop gjuhe tona me përmendin Allahu Tazujel E të ngop veshëtan me ndëgjimin e fjale E Allah në lësët të ushqej gjymtyre tona Dukë i unështruar ati Dukë i përullre ati Nga se kjo është ushqim që na duhet në këtë botë edhe në botë të të të të të të të të të të të të të t Porosia e fundit dhe me të po i do fund xemal ndëruar. Let na shqetsojn, let na shqetsojn shifrat e larta të varfërisë. Hipokrast soi, let na shqetsojn dhe shifrat e larta të atyre që se falën Gjuman. Sa kanë mit për ars soccion në fal Gjuman. Ai më rahatna, wallahi si më rahat. Unë kurdim me fal Gjuman dhe shon njerëz në kafe zhvinë fal Gjuman, shumë shqetsona, shumë bezdisna. Wallahi më shumë shqetsona se më pat uritur. Nga ç'të si ke vundi për uri bë qare. Po përmes me fal xhumon çuçi bën çara Allahu. Po përmes me fal na bën çuri bën çara. As kim çef me jipa, të i pa tu hië kaq. Nej Allah ju uzoft. E nejbe Allah na forsoft. E na bash mirë an kët botë edhe në botën tjetër. Të Qali selamet bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që sallallahu na kaporosit me kët punë. Dhe kjo është dita e selavate me dita e xhuma. Që s'theth të Allahu xhela jala xhelali hu inna lllahi wa malaikatehu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم ان تذكرون لا اله الا الله